Чуючи ці розмови, якщо вже й мені не казати, що генерал пришле літак, то що ж тоді всім нам залишається думати? Пошепки, щоб не почули інші, промовив Короб. Надвечір зняли з своєї оборонної позиції і форсованим маршем рушили в південно-західному напрямку, щоб бути ближче до Червоної стріли і якнайскоріш знайти по дорозі галявину для прийому вантажів. А раптом прилетить. Живий, проживе, думає. За годину такого галявину ми облюбували. Тут і зупинились. Хлопці швидко розшукали хмизу і дро для вогнищ і сілись біля них чергувати. Я перевірив, чи не виснажилась батарейка в ліхтарику. І вірилось, і не вірилось. Знову чекання, однак, не таке, як у день, а хвилююче, стремтливою, як марва надією. Ніч зоряна, і літаки літали, наші, німецькі, моторів транспортного не чути. Минуло три години, горки до небі зовсім затих. Пилоти обох супротивних сторін пішли вечеряти, війна в них особлива. Не така, як у тих, хто в окопах і в бліндажах, чи в розвідників і партизанів. Краще б пройшли з десяток кілометрів до табору. А тепер сиди і чекай свого поїзда. Нащо ти такий без набоїв потрібен тій стрілі?» заперечив Суворокороб. «До партизанів ми підемо тільки озброєні до зубів». У партизанів є трофейна зброя. Ми ж їм ще восени 50 карабінів і зо двадесятки шмайсерів віддали. Ні до чого ці розмови. Краще помовчить хлопці, розсудив Латиш. Тихіше, здається, гуде літак. Чимало їх тут літає. Та це ж наш. І не петляковний Дуглас. З усіх сил прислухався я. Я ж служив за нітні батареї. До да, мене справді долинув навіть не гуркіт, а шурхіт якогось колоса. Ага, прикусив я губу, це холості оберти пропелера. Моє вухо і коли спить, несе розвідслужбу. Так, до нас щось летить, сказав я в голос. Ха, щось летить. Засміявся хтось, мало не крізь сльози. «Би летів літак, то по ньому б стріляли німці, і ми почули б гуркіт моторів». «Летить! Летить!» – загорлав я, наполохавши конспіратора Корпа. «Яніст! Август Цибуле, Запалюйте!» Черговим біля трьох ковдров найбільш набридло чекати. Побачивши, що я став блимати ліхтарем, хлопці, хлюкнувши з пляшок на ламатча газу, запалили вогнище. Полум'я в одному мит шугнула до неба, осяюши людей і галявину. І всі ми побачили, як над самісіньким лісом, без гуркоту, летів літак, поблимуючи несміливо вогниками на крилах. Це був У-2. Кукурудзник в якому можна кидати гранати у ворожі окопи. Він летів метрів на тридцять 50 над лісом і, здавалось, ось-ось зачепиться за найвищі сосни. Пропелер крутився в холосту. Літак прямував на вогнищі. Ще секунда, друга, і з неба нежданно пролунав голос. Привіт, ребята. А вас помнят...» а вас знають, смерть німецьким окупантам. І тут же від корпуса у вутеньки відокремився великий чорний лантух, тягнучи за собою парашут. Та парасоль не встиг розкритись повністю, як мішок уже гепнувся тупим кінцем в землю. За першим літаком летів другий, третій і четвертий, і кожен скидав по мішку безцінного для нас рятівного вантажу. Інші пілоти не вигукували, мабуть, не думали, що ми зможемо їх почути,